Berapa lama waktu yang diperbolehkan diizinkan oleh suami istri untuk menjauh berjauhan setelah menikah karena hal-hal tertentu misalnya berjauhan tak ada batas waktu karena laki-laki ini tak sama ada laki-laki yang tinggi ada laki-laki yang sedang ada laki-laki yang rendah ada yang nafsunya bisa dia tahan sampai 3 bulan 4 bulan ada pula tak tahan pagi aja berpisah petang sudah bukulang kunang dia macam jadi kenali suami Anda itu termasuk tipe yang mana kalau dia termasuk yang 300 tenaga kuda jangan kamu pergi jauh-jauh Bagaimana hukum non-muslim mengucap salam kepada muslim? Iza salam alaikum ahlul kitab. Kalau ada non-muslim mengucapkan salam kepada kalian. Faqulu wa'alaikum. Maka jawablah wa'alaikum. Salam alaikum. Wa'alaikum. Salam wa alaikum. Wa'alaikum. Wa Apa arti wa'alaikum? You too. Kamu juga. Salam Kamu juga. Begitu caranya lalu kemudian bolehkah kita mengucapkan salam kepada non-muslim tak boleh jangan kau ucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani lalu bagaimana caranya kalau Ustaz ceramah di kantor dinas kantor balikota assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua kepada kalian penghuni surga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang di dunia senang di akhirat masuk neraka salam sejahtera buat kalian semua tapi nyaman bilang kuat-kuat sakit lah cilihan ya. ini angkat Anti kebinekaan Lagi-lagi anti kebinekaan. Bagaimana menurut Pak Ustaz Tentang orang Muslim mengucap password Untuk hijrah ke Islam Tapi datang ke acara Apa salahnya? Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Masuk Islam dia Siapa yang mengucapkan ashadu an la ilallah Ashadu anna rasulullah Maka masuk Islam Masalah gunting pita Bisa belakang Apa gunting? Sunat Makanya Ustaz-Ustaz Jangan ceramah terlalu keras ini sudah ceramah di atas mimbar. Yang pertama kali beritakan adalah Nabi Ibrahim. Bersunat umur 80 tahun dipotong pakai kampak. Takut orang masuk Islam dengar kampak, ayuh, ayuh, Coba kesampaikan yang lembut. Bersunat itu tak sakit. Macam gigit semut aja tak sakit. Sakit. Kau dulu sakit? Enggak, tapi aku lari ke mana-mana. Tuh. Jangan menggunakan kata-kata yang provokatif. Kata-kata yang tak bersahabat Rukun Islam ada 5 perkara Banyak Cina-Cina takut masuk Islam Banyak 5 perkara 1 perkara 2-5 juta lagi. Pak Ustaz bagaimana saya Menguatkan hati untuk hijrah Saya takut masuk Islam karena orang tua Saya ingin hijrah dengan mencari pasangan yang soleha Untuk menuju Islam Karena saya masih menerima subsidi dari orang tua Walau saya sudah bekerja Sementara saya masih semester Maka engkau saudaraku yang masuk Islam Engkau bersyahadat Engkau dilindungi oleh undang-undang Di dalam Republik Indonesia Siapa yang masuk Islam dengan tidak ada paksaan Wahai saudaraku betulkah engkau masuk Islam Tidak ada paksaan dari dimanapun Betul Rasulullah. Bahwa orang tuamu mengusir Maka dulu niwin ada yang Solat di dalam kamar Kuncinya rapat, solat di dalam kamar Ibulinya mukena perempuan Kuliahnya di Winsus Kak Bisa dia sholat Memperjuangkan akidahnya Luar biasa Tidak ada yang lahir Memilih perut siapa yang mau dia masuk Maka tak boleh kita ejek orang batak Hei batak Tak boleh kita ejek Hei Cina Tak boleh Apapun lah dulu malaikat bawa kertas Multiple choice Mau jadi batak? Mau jadi Cina? Ada Itu semua takdir Allah Tapi setelah lahir ke dunia Kau memilih hai saudaraku Masuk ke dalam perut Batak Tapanuli Utara. Kristen, cari Islam, cari Islam, cari Islam, cari Islam. Masuk Islam, jadi Ustaz. Ustaz Nabawan. Masuk dalam perut orang Sulawesi Utara. Mencari Islam, cari Islam, cari Islam. Jadi Ustaz Yahya Waloni. Masuk ke dalam perut orang Cina. Cari Islam, cari Islam, cari Islam. Masuk Islam, jadi Ustaz Felix Yau. Itu luar biasa perjuangannya. Sekarang ada Ustaz ku yang mencari. Kau berusaha, diberikan Allah jalan. Kau lebih mulia daripada Ustaz Soman. Lebih mulia daripada kami semua. Ustaz Soman, catatan dosanya, begitu dosa. tapi kau saudaraku, kalau kau masuk Islam, catatan amalmu diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol cuma dua. Pertama mu'alab, yang satu lagi pegawai Pertamina. Dari nol ya, Pak.